Tizenkettedik fejezet Lelepleződés Órák óta nem láttam kísértett járásra utaló jeleket. Se sistergés, se megmagyarázhatatlan hang, se kopogás nem zavarta meg a Nightingale csendjét. Az egyetlen, ami maradt, az az oszteroid gyűrű, amelyet a széndiokszid szűrő mellett találtam meg újra. Ugyanolyan valóságosnak éreztem, mint amikor megvettem az égszerűzletben. Semmilyen logikus magyarázatot nem találtam rá, hogy kerülhetett ide. Saját épp eszemben sem lehettem biztos, ezért beraktam a gyűrűt az elektrommikroszkóba, határozottan valóságos adatokat kaptam róla. A morfium hatása lassan elmúlt, mert már nem szédelektem a fájdalom pedig csak enyhes hajgásként ért vissza. El tudtam viselni, nem zavarta munkában. Mióta a jelenés békén hagyott, ráébredtem, rengeteg dolgom lenne, hogy végre be tudjam indítani a hajót és hazatérhessek vele. Legelőször eltüntettem a két holtestet. Humbert százados és az orosz technikus múmiáját egy-egy szarkofágba tettem. A diagnosztika már korábban tudomásomra hozta, hogy mindegyik hibernáló kamra tökéletesen működőképes. Hogy Hambert miért választotta inkább a halált, mikor elfogyott az élelme, az nem fért a fejembe. Átnéztem a hajónaplót, ám csalódottan állapítottam meg, hogy az ominózus Nightingale katasztrófa óta egyetlen bejegyzés sem született. Pedig szinte vártam, hogy tanulja lehetek Hambert százados lassú leépülésének de bármi is történt vele, azt nem kívánta megmutatni az utókornak. Egyedül a szarkofágok napló találtam nyomokat. Viszonylag egyszerűen rájöttem, melyik lehetett Hambert kriogén kamrája, mert 2071 után csak egyetlen szarkofág végzett hibernációt, majd ébresztést, ez utóbbit 2088 decemberében, ami egybeesett azzal, amikor a földről küldött fényjel elérte a nightingale és hazavágta a kommunikációs rendszert. A vezérlés ekkor kezdte lassítani a hajót, majd felébresztette a legénység egyetlen megmaradt tagját. És innentől semmi. A hajót befogta a 40 eridani rendszer gravitációja és pályára állította a legnagyobb csillag körül. Elkezdte átnézni a belső kamerák felvételeit, de lélekölően unalmas műsornak lehettem tanúja. Mikor Humbert századost felébresztette a szarkofág, jobbára csak céltalanul lebegett a hajóban, és rengeteg időt töltött el a kilátó előtt. Azt is megtudtam, hogy az orosz tiszt már nem élt, mire megérkeztek, mert amikor az utolsó felvételekbe belenéztem, azt láttam, hogy Humbert már holta húzza ki a szarkofágból. Ettől a gyomorforgató epizódtól eltekintve a pilóta csak evett és rajzolgatott, mindezt a kilátó előtt. Másfél nyomorult éven át. Az élelmiszer készlete nem húzta ki hat évig, mert nem takarékoskodott vele. Egyenesen zabált. Egyértelmű lett számomra, hogy a százados soha nem is akart hazatérni. Kerestem a rajzait, feljegyzéseit, de sehol sem találtam őket a hajóban. Alig hanem a vákum kiszippantotta a papírokat, mikor felrobbant a levegőrendszer. Ezt a baklövésemet is végre rendbe kellett tennem. Minden mozdítható holmit kipakoltam a felrobbant egységgel szomszédos modulból, hogy zsilépkamrává alakíthassam. A kutatási felszereléseket, szerszámokat, mérőműszereket, űrruhatartozékokat átpakoltam a használhatatlan nyomás kiegyenlítő kamrába, hogy ne legyenek lába. Utána némi nehézség árán sikerült átprogramoznom a levegőrendszer vezérlését, hogy az új zsilipkamra légnyomását külön irányíthassam egy az űrruhám alkarjára szikszallagozott számítógépről. Így már el tudtam hagyni a hajót, ha szükséges, és vissza is tudtam térni. Igazi, hamisítatlan, jó öreg ürgányolás. A navigációs számítógép kikalkulálta hazatérés pályáját. Úgy adtam meg a paramétereket, hogy vegye számításba a deutérium üzemanyag cellák állapotát, a környező hidrogén gazdag helyeket és a 40 eridani A gravitációját segítségül hívva végezzen el egy paritja manővert a gyorsításhoz. A navigáció néhány perc múlva megadta az érkezés pontos dátumát. 2160. Június 8 Mi csoda! Döbbentem merettem a képernyőre, hogy lehetséges, hogy 37 évig tart a visszaút. Átnéztem a pályaszámítás adatait, és észrevettem, hogy a kezdeti szakaszon a hajó gyorsulása alig éri el a szükséges egy tizedét. Nem értettem, miért ilyen kicsi értéket számolt a navigáció, míg nem feltűnt, hogy egyel kevesebb deutérium üzemanyagcellát vett figyelembe. Már majdnem fellélegeztem, hogy egy egyszerű számítási hibáról van szó, mikor melbevágott a valóság. A Nightingale hajtómű diagnosztikája nem érzékelte az egyik cellát, mintha eltűnt volna. Világosan emlékeztem rá, hogy a nagy diagnosztika lefuttatásakor még mindegyik helyen zölden világított, és jelezte, hogy melyik cella hány százalékos töltöttségen áll. Ha most az egyiket nem látja, az vagy azt jelenti, hogy az érzékelők tönkrementek, vagy egy cella meghibásodott. Akárhogy is történt, csak akkor tudhattam meg a választ, ha kimegyek és megnézem. Egy darabig csak ültem és meredtem magam elé. Ráeszméltem, hogy félek kimenni oda. Életem harmadik űrsétájától kezdve nem féltem, legfeljebb kellemes izgatottságot éreztem, valahányszor magamra öltöttem a szkafandert, de hozzátartozik az igazsághoz, hogy korábban egyszer sem kísértett egy elhúnyt kedves szelleme. Nika eltűnt. Órák óta semmi jelét nem láttam, de hát az az Isten verte gyűrű akkor is létezett. Sejtelmem sem volt, mit tenne, ha úgy találkoznánk, hogy nincs közöttünk a hajó acél burkolata. Egyáltalán mióta tartja vissza a kísérteteket az acél? Ködös, ismeretlen terepre tévedtem, amióta megjelent ez az entitás. Viobb szót nem találtam, amelyel leírhatnám. Az űrhajós kiképzésben nem térnek ki olyan szituációkra, hogy mit tegyen az ember, ha a kísértettel találkozik. Az ötödik dimenziós, metatonkristályos csakra tisztító hókusz-pókusz képzésen kívül nem nagyon tudok elképzelni más iskolát, ahol ez a téma szóba kerül, bár gyanítottam, hogy egy aféle ezoterikus tévégyógyász sikoltva menekülne, ha látná azt, amit én láttam. Világéletemben megrögzötten kerestem a válaszokat. Én nem viseltem el olyan méltóság teljes nyugalommal a tudásunkban tátongó lyukakat, mint Nika, ezért némileg nyitottabban álltam a természet feletti magyarázatokhoz, mint ő. Ugyanakkor hatott is rám Nika materializmusa, és igyekeztem a legutolsó helyre száműzni a válasz lehetőségek között, a paranormálist és a csodát. Szóval, míg egyik felem elfogadta, hogy Nika lelke szól hozzám a túlvilágról, másik felem makacsul hajtogatta, kell, hogy legyen racionális válasz. Ez a felem adta azt a tanácsot is, hogy fegyvert kell találnom, mielőtt kimegyek oda. A Nightingélen azonban nem sok gyilkolásra alkalmas tárgyakat. Rábukkantam egy véres graféncsőre, amely valószínűleg az orosz technikus halálát okozta, ám kételkedtem benne, hogy ezzel sokra mennék az entitás ellen, ha ellenségesnek bizonyul. A konyhában, Tompa hegyük késen és villán kívül más eszközt nem találtam. Áttúrtam az összes raktárt és szekrényt, de a legveszélyesebb tárgy egy album volt a hajóparancsnok nejéről. Találtam viszont egy kis kéziporoltót. Az ilyen készülék igen nagy nyomáson operál, így némi átalakítás után fegyvert készítettem belőle. Leszettem a tölcsért, majd a csonkacsőbe beleillesztettem azt a törött csődarabot, amelyet a hasfalamból húztam ki. A hosszúkás, egyenes acérú déles vége olyan lett, mint egy lánzsa. Nem mondom, hogy bátran szembeszálltam volna a gonosz halottak seregeivel, de önvédelemnek megtette az én kis hajtógázas vetőm. Bezártam magam mögött az új légzsili pajtaját. Maga mellé tartottam a fegyvert, miközben bepötyögtem az utasítást az alkaromra ragasztott számítógépen. Hallottam, hogy a rendszer szépen kiszivattyúzza a levegőt a modulból, Némileg lassabban ment neki, mint az igazi zilip kamrának, aztán kinyitottam a külső ajtót. A szétrobbant modul vezetékei légüres térben lengedező roncs miatt úgy festett a szaggatott szélű lyuk, mint valami tisztás egy ágasbogas, sötét erdőben. A néma csöndben csak saját ziháló lélegzetemet hallottam. Lassan kiúztam a zsilibből, és óvatosan átlebegtem a szétroncsolt modulon, miközben igyekeztem minden sarkot szemmel tartani. A csillagfénye hosszú árnyékokat festett a padlóra, némelyik úgy nézett ki, mintha karmos újjak lennének. Kimerészkedtem a lyukon keresztül a hajó külsejére, de előtte gondosan rögzítettem a drótkötél végét az egyik kapaszkodóhoz. A burkolat több helyen behorpadt és megkopott, ahol a filomela hozzácsapódott a kis hajó még mindig békésen lebegett a törzs mellett, rögzítőkötele rátekeredett ugyan, de tevőkárt nem szenvedett. Szépen a külső kapaszkodók segítségével araszoltam, megkerültem a törzset, és a hajó túlsó felére jutottam. Itt férhettem hozzá az üzemanyagcellákhoz, a negyedik gyűrűn túl, de még az óriási tartályok és a fúvóka előtt. Mikor közeledtem, már akkor láttam, hogy valami nem stimmel. Az üzemanyagcellák burkolata felrepett, és a fedőpanel leszakadt. Mikor közelebbről is megvizsgáltam, láttam, hogy a tartórekeszek a helyükön voltak, de az egyik cella hiányzott belőlük. Az ütközés során kicsúszhatott a helyéről, és elrepült az űrben. Még szerencse, hogy tudtam pótolni, és az üzemanyagcellák cseréjét gyakoroltam el a legalaposabban a földi mérnökökkel. Néha úgy éreztem, álmomban is megcsináltam volna, de most azért hiányzott az eredeti űrruhám instant sugója. Visszalebegtem a kapaszkodók mentén a törzs túloldalára, aztán megragadtam a filomel el a drótkötelét, és odamáztam a kis prototípushoz. Mivel a hajónak ez a fele épp árnyékba került, az űrruhalámpáját kellett használnom, hogy lássak valamit szerelés közben. Viszonylag gyorsan megtaláltam a filomela burkolatán a megfelelő pontot, és ki tudtam emelni nem is egy, de három cellát. Úgy okoskodtam, hogy ha nem csak a hiányzó cella helyére rakok egy töltöttet, de másik kettőt is kicserélek, még jobb lesz a hajó energiaellátása. A cellákat az övemre csatoltam, és elindultam visszafelé, de ekkor eszembe jutott, hogy ha beindítom a Nightingale-t, a gyorsulás megint a hajótesthez fogja csapni a filomelát. Ezt mindenképp el akartam kerülni, de féltem elengedni a prototípust. Ha mégsem tudom beindítani a Nightingale-t, akkor eluszott az utolsó menekülési lehetőségem. Aztán arra gondoltam, hogy a cellákat már kiszedtem belőle, Mindent vissza kellene szerelnem, hogy újra el tudjam indítani. A cellák nélkül a filomela már használhatatlan lett, és rögzíteni sem tudtam úgy, hogy stabilan a helyén maradjon. Nem tehettem mást. Kioldottam az acélsodronyt, majd oda a filomelához, és löktem rajta egyet az űrruha minihajtó művével. Elég mozgási energiát sikerült átadnom ahhoz, hogy szépen eltávolodjon a Nightingiltől és elusszon a végtelembe. Miközben néztem a távolodó hajót, megakadt a szemem egy hatalmas sötétségen. Nem tudtam jól kivenni, akár több százezer kilométerre is lehetett tőlem, de borzasztóan nagy volt. Aszteroidának véltem a szabálytalan formája miatt, ahogy elősejlett az űr sötétjéből, de nem emlékeztem rá, hogy a navigáció jelzett volna ilyen közeli tömeget. Emlékeztettem magam, hogy nem tétovázhatók. Mozgásnak továbbra sem láttam semmi nyomát, pedig nagyon figyeltem, és többször megálltam útközben, hogy nézzek. Mikor ismét a Nightingale üzemanyag cellái előtt lebegtem, és felkészültem rá, hogy elvégezzem a cserét, a sisakom kommunikátora sisteregni kezdett. Ilyettemben majdnem elengedtem az egyik cellát, de gyorsan visszacsatoltam az övemre, és körbefordultam, a lángyavetőt a fekete semmire szegeztem. A sistergés sipolássá erősödött, majd recsegű beszédet hallottam a rádióban. A. Gyer. Haz. Nika? kérdeztem, de mire kimondtam, rájöttem, hogy nem az ő hangját hallom. Ap. Apa. Gyere haz. Folyamatos sistergést hallottam. Alig értettem a hangot, amely, mintha egy kisfiú élet volna. Gyere haza. Apa! Édesapád még nem jöhet haza. Karácsonyig még nem, hisz tudod. Megdermettem. Ez a másik hang már nikáé volt. A kisfiú szipogott. Megijedtem, hogy pillanatnyi bénultságomat kihasználja valami, és mögém lopakodik, ezért gyorsan körbefordultam. Csak az ásító feketeség bámult vissza rám. Apa! Hiányzol! Üzenj valamit apának, szólt Nika kedvesen. Meséldel, mit tanultál ma az iskolában? Megtanultunk kötére mászni? Én másztam a legmagasabbra, de amikor lemásztam, nem fogtam elég erősen a kötelet, és felhordzsolta a kezem. De nem sírtam, mert akkor a többiek kinevettek volna, pedig nagyon. A sistergés megint elnyomta a kisfiú szavait. Hallod, Rasszel? kérdezte Nika. Ilyen is lehetett volna az életünk, de még nem veszett el teljesen. Ez az út is létezik, ez a világ is ott van, csak döntened kell. Várunk téged, apa! Hiányzol nekünk, annyira hiányzol. Ne figyelj rá! Parancsoltam magamnak, de ez egyáltalán nem ment könnyen. Igyekeztem apró dolgokra koncentrálni, arra, hogy most kinyitom a tartórekeszeket, egyenként hármat, aztán lecsatolom az övemről az üzemanyagcellákat, behelyezem őket, rögzítem és csatlakoztatom a vezetéket. Apa, gyere haza hozzánk! Hiányzol nekünk, Rasszel! Lecsuktam az egyik tartórekesz fedelét. Az üzemanyagcellák tetején már is világított a led. A sistergés megszűnt, a rádió elnémult. Körbenéztem, vártam, hogy mit lép legközelebb az entitás. Aztán valami hirtelen megrántotta a kötelemet, és vele együtt engem is. Nekivágott a burkolatnak, ahonnan visszapattantam és elsodródtam a hajótól. Kapkodtam, hogy meg tudjak kapaszkodni az egyik napelem táblában, de elvétettem és már méterekkel elsodródtam a nightingiltől. Ekkor vettem észre, hogy a biztosító drótkötél másik vége utána múszik az űrben. Valami elvághatta, erre utaltak a sodrony százfelé álló szakadozott szálai. Már épp azon ügyeskedtem, hogy megforduljak, és a szkafander hajtóművét felhasználva visszajuttassam magam a hajóhoz, mikor háttal nekiütköztem az óriási tölcsérnek. Ezúttal szerencsére sikerült megkapaszkodnom a szerelő létre egyik fokában. Átkulcsoltam a karommal, és kifújtam magam. A lyuk környékét ugyan nem pillanthattam meg innen, mert az a törzs túloldalán tátongott de beláttam az egész hajó hosszát. Ki tudtam venni a rögzített filomelát, a négy gyűrűt, a kilátót és a méteres fúvókát, és még valamit. A fúvóka mögött bujkált, először fel sem tűnt. Csak később jöttem rá, hogy semminek sincs keresni valója a hajtómű mögött, ahol ki lenne téve a több száz kilométer hosszú, milliófokos csóvának. Mégis ott volt valami. Fekete, hosszúkás teste az árnyékba rejtőzött, de úgy sejtettem, fémből készült, és talán láttam egy hajtóművet rajta. Határozottan egy kicsi űrhajó benyomását keltette. A szívverésem felgyorsult, létrát markuló karom elkezdett remegni. Tényleg volt itt velem még valami. Valóságos, amit láttam. Ugyanakkor egy álnok csalás áldozata lettem. Még hogy Nika szelleme kísértett. értett. Nevetségesnek és ostobának éreztem magam. Egyúttal örültem is annak, hogy nem a természet felettivel kell felvennem a küzdelmet.